Добре, погоджується Фільній, я скажу йому. Не треба, ваяти його, благає Ростислав Фільні і виходить з намету. Задоволений Фільній потирає руки. Зрадів він, що принизив Ростислава. Тепер буде він ласки просити, як вдало все вийшло з їжею, як старанно виконав каштелян наказ Фільнію. Угорське військо посувалося по руській землі і підійшло до города Ярослава. Ростиславові дружинники хворобливо переживали фільні визнищання і глузування, були невдоволені Ростиславом, нарікали на нього, але вголос сказати боялися, і більшість із них вирішили покинути його. На світанку Теодосій боязко озираючись, виліз на мур. Спробувавши міцно прив'язаний Мотуз, він почав обережно спускатися. Гостре каміння обдирало руки, рвало кафтан, Мотуз був слизький, і Теодосій побоювався, щоб не впасти і не розбити голову об камінь. Вже земля під ногами. Він випустив із рук Мотуз і кинувся бігти. На мурах почувся гомін, з'явилися лучники і почали гукати. «Куди ти тікаєш?» Та Теодосій не оглядаючись. Він притримував рукою меч, щоб не перечепитися. Гамір посилювався, чого доброго ще й стріли почнуть пускати. Теодосія оглянувся і співкнувшись об колоду, впав у калюжу. Підхопившись, він побачив, що навпереріз йому бігли угри і щось вигукували. З морю засвистіли стріли, і угри, злякавшись, зупинилися, бо стріли падали густо. Теодосій припустив бігти ще швидше, і коли вже відбіг далеко, захеканий зупинився, сюди стріли не долітали. Він зірвав з голови шапку і почав витирати піт. До нього підходили угри, побоюючись, точували його. Теодосій повернувся і показав кулак тим, що стояли на мурах, звідти долітали вигуки обурення. Вість про втікача з города Ярослава. Швидко долетіла до фільмієвого намету, взнав про це і Ростислав. З обложеного уграми Ярослава ще ніхто не виходив. Це перший руський, який не витримав облоги. Фільній, поспішно одягаючись, наказав привести втікача до нього. Ростислав, оповіщений своїми дружинниками, прибіг до Фільнія. Коли він прийшов, Фільній уже сидів біля намету і розмовляв з Теодосієм. «От і візьми до себе!» – обернувся Фільній до Ростислава. «З города втік!» Теодосій низько вклонився Ростиславові. Прийми, князю, утік я від них!» «Мовив тисяцькому, що виходити з города треба до тебе, а він мене побою!» Теодосій показав навкрите синяками обличчя. Ліве око було прикрашене чорним ободом – на щеці червоніли виразки, біля вуха була подряпана шкіра. Теодосій провів пальцями по щеці, зірвав струп і скривився. Стиснувши кулак, він посварився в напрямі мурів. «Візьмемо город, я тобі два ока виб'ю!» Ростислан зрадів тікачеві, розпитував, що робиться в Ярославі. А Теодосій охоч розповідав, як дружинники та городяни, невдоволені князем Данилом, як тисяцький день і ніч стежить, щоб ворота не відкривали. І мене побив, коли я сказав, що князю Ростиславу треба город віддати. Тисяцький тільки тією дружиною держиться, що з холма прийшла, а так би вже давно тебе, князем, запросили. Ростислав кивнув Фільнєві. «Бачиш, я тобі казав, що люд Галицький за мене. Візьмемо, Ярослав, і військо моє збільшиться». Він чекав на свої благання захопити скоріше Ярослав. «З голими руками на мури не полізеш», – суворо відповів Фільній. «Треба мури розбивати». І сказав, щоб прискорили готування пороків. Повеселішав Ростислав, підбадьорили його, принесені Теодосієм, вісті з Ярослава. Почали прилаштовувати пороки і прилади для метання каміння. Теодосій вештався тут же і гримав на тислярів, «Та хіба ж так сокиру у руках держать?» Брав сокиру і показував, як треба писати. Ходив він сюди часто, супроводжуючи Ростислава. Данило стояв біля Любачева і не рушав до сану, чекаючи на підмову польського князя Конрада Мазовецького і литовського князя Міндауаса. Міндовга. Та посланці прибули і сповістили, що спільники, з якими Данила помирився і домовився виступати разом проти углів, затримуються. Двірський Андрій і Семен Авуйович радили не виступати, зачекати на Литовські й польські полки. Данило не хотів і слухати про це. Чого сидіти будемо? Досидимось, поки фільмі, забере Ярослав? Тоді важче буде і наказав ранком вирушити. Увечері привели Теодосія. Давно вже чекав тебе, з нетерпінням зустрів його Данило. Ну, як оповідай, бо завтра виступаємо. Так і думаю, що ти сьогодні будеш. Твій наказ виконував князів, розвідував, обдурив я Фільнія і Ростислава, гутік із Ярослава так, як ти звелів. І повірили тобі Фільній та Ростислав? Повірили, у мене все обличчя було побите, лівим оком не бачив зовсім. Данило здивувався, хто ж ти би так розмалював? Та все трапилось несподівано. Свої ж хлопці її прикрасили. Посварився я у Ярославі з дружинниками. Стали вони мовити, ніби ти прогнав мене. Ну, мене злість узяла, я вдарив одного, а вони на мене, як ведмеді, кинулися і почали ламати. — Та на них я не маю серця. Це стало в пригоді, а інакше, може б Фільний та Ростиславі не повірили. — Просто, — розповів Теодосій Данилові, — де військо стоїть, скільки полків та яка зброя. — За три дні всі куточки угорського табору облазив Теодосій. Сказав про те, що...